Гармати отут, над ворітьми дві, над звіниці одну та гаківниць кілька. Потім на мурах по кутках. У разі потреби будемо пересувати з місця на місце. «А замок же як?» – поспитав Немирівський сотник. «Замок? Але чортові нам здався. Хай Хайлях його собі беруть. Сил розбивати не будемо. Про оборону поговоримо докладніше завтра». Сьогодні обдивіться, де я сотня працюватиме. Розкажіть козакам, що й до чого. Щоб знав кожний. Коли хтось козаків буде щось радити, переказуйте мені. неодмінно. Громада – великий чоловік. Ну, а тепер я вже піду. По-правді сказати, втомився так, що й головою повернути важко. На добраніч. На добраніч, пане полковнику. На добраніч. Ну і голова... Ай, голова, говорили поміж себе сотники, уважно обдивляючись місцевість. Усе передбачив. І обміркував заздалегідь, а богун тим часом біг конем додому. До ранку вже яких дві-три години дзигарських залишилося спати. Скоріше спати. Оксана, певно, чекає. Справді, Оксана не спала. Ой, а ти і повечеряти не забіг. Зустріла вона його докором. «Завтра по швидко відповів Богун і засміявся. «Як я сказав? Я хотів сказати, ніколи було. А ти чого не спиш?» «Не знаю. Гадала, ти прийдеш раніше?» «Ніколи. Ніколи було серце. Тепер спати довго не можна. Збудеш мене, чим світ?» – помовчали. Знаєш що, ти вже, Оксано, «Якось у день поспиш, а зараз сядь тут коли мене. Тільки-тільки почне сіріти, торкни». Богун ліг не роздягаючись. Оксана думала, вже спить, але раптом він поспитав. «Тобі дід Андрій казав, що треба буде перебиратися до монастиря?» «Казав. Тимко не хоче. Тут каже, ковзанка добра, а там...» «Ну, спи вже», – узірвала Оксана, – Побачивши, що багун заплющив очі. «Що? Що ти сказала?» Раптом підвів він голову. «Я кажу, ковзанка». «Ковзанка? Ага! Так от це мені й треба! Ковзанка!» «Господи, що ти верзеш? Спи вже!» «Я кажу, ковзанка!» «Пообливаємо водою всі вали, всі мури! Мороз добрий! Ох, Ковзанка ж буде ляхам. Зважаючи на глибокі сніги та льоті морози, можна було сподіватися, що поляки не вдарять на Вінницю раніше через кілька день. Проте гаяти часу не доводилося. Було ще зовсім темно, коли богон, поснідавши на швидку, подався до монастиря. Умовившися з ігуменом щодо участі чинців у копальних роботах, він вийшов за браму. Саме почали підходити сотні, сипати навколо мурів окопи. Підходили швидко, спритно, одна по одній. У кожного з козаків заступ або рискаль. Ого? донеслося до богуна. Хоч як поспішалися, а полковник таким не своє передив. Та він, певно, і не спав зовсім, сказав хтось півголосом. З таким не пропадеш? І чупину нагрієш. Богун посміхнувся. Козаки швидко розташувалися і почали розкидати сніг. Незабаром із білими кучугурами змішалася й чорна земля. Підвезено кілька саней з дровами, розпалено вогнища, а й дим великими сизими стовпами знявся до неба. Опівдні, місцевості навколо монастирями можна було й пізнати. Всюди, а надто на схилах до річки та колобрами, Метушилися люди. Були тут і патлаті чинці, що перемішалися з козаками. Багато прийшло і міщан зі старого і нового міста. Немало було й людей з околишніх сіл. Усі, хто тільки прочув про наступ польського війська, горнулися під захист Зілницьких мурів. Окопи й вали навколо монастиря зростали так швидко, що Богун навіть вирішив відрядити частину козаків до замку, щоб швидше перевезти звідти армату й припас. Робили це обережно, без великого розголосу, а в замку навіть залишили замість гармат подібні до них цурпаки. Богун уживав усіх заходів, щоб до ворога якось не долетіли чутки про намір козаків покинути замок і місто та зачинитися тільки в монастирі. Усюди, навколо Вінниці, чатували невеличкі козацькі загони, щоб не тільки своєчасно помітити ворога, а й захопити кожного, хто намірявся прослизнути з Вінниці до польського війська. На копальних роботах, що були найтяжчі, богун запровадив регулярні, не дуже короткі і не дуже довгі зміни, від чого праця почала посуватися ще швидше. Другого дня, коли передню лінію валів було вже закінчено, богун показав козакам першу колзанку. На бузі прорубовано велику ополунку. й валка сани, з повними води, широкими діжками, зупинялася коло свіжонасипаних валів. «На що це воду привезли?» – дивувалися козаки. «Не знаємо. Полковник звалів. А ось і сам біжить». Богун передав повіддя Максимові, пологом підійшов до першої діжки і націдив цеберко води. Козаки дивилися, нічого не розуміючи. Богом зійшов з цеберком на вал, уважно глянув на схил і раптом почав поливати його водою. Що він робить? Оце так-так. Ого! Та тепер же ляхий підступитися до валів не зможуть. Здивовано, радісно загомоніло козацтво. Оце так! «Ковзанка!» – захоплено скрикнув Максим. Козаки в нить стали довгою ланкою. Відра швидко забігали з рук до рук, і вода майже без перерви полилася на схили валів. «Оце так, ковзанка!» «Ми ковзанка!» – захватом вигукували козаки. «Дивись, дивись, в одну мить замерзає!» «Здається, й не мудра штука, а спробуй-то вигадай!» «А де ж пан полковник?» тільки що наче й тут був, а вже й нема. Як він усюди встигає? Справді, за цілий день Богун встигав побувати й у монастирі, й у місті, й у замку по кілька разів. Оксана з Димком і Старим перебралися до монастиря. Приндяк та Максим ночували в Немирівській сотні. Хата і двір діда Андрія стояли пусткою, Отже Богуновій до своїх навідуватися було гаразд недалеко, але за весь час він майже не бачився з Оксаною і тимком. Щось не четвертий день, проходячи повз монастирську пекарню, богун крізь прочинені двері почув знайомий веселий голос: А ти чого тут лештаєшся, Максиме? Робити тобі нічого. Максим на богунове здивування не вибіг, а щось пробурмотів. Та ти скупався, чи що? пошуткував богун, розчиняючи двері, і побачивши, що з хлопця текла вода. Що трапилося? Ота ополонка велика замерзла. Приньдяк утав разом з конем. Якби не я, може, і не врятувався б. Ой, та ти не цукай зубами. Скидай з себе геть чисто все, застудишся. Максим, роздягаючись, розповів подробиці. Через великий мороз, ополонку, з якої брали для ковзанки воду, Затягнуло за ніч досить товстою кригою. Вітер притрусив її трохи снігом. Приндяк не помітив і ледве був не загинув. «Ну же отой приндяк!» скрикнув богун так несподівано, що Максим аж рота роззявив. За хвилину богун уже був коло брами і сідав на коня. Надвечір Максим побачив його на бузі, якраз на дорозі з замку до міста. А з кількома десятками козаків... Богун прорубував широченні великі ополонки. «Що ви робите?» – сказав Максим козакам. «Также зовсім не можна буде проїхати до міста. Та й до монастиря, дивіться, аж кудови треба буде обминати». «Мовчає глуха, менш гріха!» – весело крикнув йому Богун. Хоч хлопець і не сподівався, що полковник його почує. Козаки зареготали. «Якби тільки не дуже позамерзало!» – почув Максим чиєсь зауваження. «В цю мить...» На березі з'явився приндяк і крикнув пане полковнику, Гавриковий під'їзд повернувся. Гаврик побував і під красним, і під мурахвою, і під стіною. Поляки після упертих боїв захопили ці містечка, пограбували їх, попалили, повигонили, а подекуди навіть вестервіків і жінок і дітей. Утікачі переказували Гавриковим козакам, що Каліновський несподівано вдарив і на ямпіль. Там якраз саме був великий ярмарок. Наїхала сила купців з Молдови, Угорщини, навіть з Московії. Поляки, напавши на безборонних, пограбували всі товари, забрали силу волів коней. За останніми відомостями, Калінувський з'єднався з братславським воєводою Альянськоронським, і за день-два вони мали бути під Вінницею. Тої ж ночі... Богун сам поїхав на звіди І повернувшися на світанку Повідомив усю старшину Щоб передові польські хорогви Йдуть під проводом Лян Скоронського І певно через кілька годин Ударять на Вінницю Негайно ж виведено З замку залогу Знято сторожено міста. Половину всього козацького війська Розташована в монастирі А друга половина під проводом Богуна Почала шикуватися на річці, якраз коло тих ополонок.